Endaia, Euskaraz, ekimenaren programazioan endaiako izkerari interesatuko zaio. Biak hara txaldean den mintzaldia, siak tegitan izanen da, endaiako berezko mintzaira alde batetik, hori maitena dualderekin eta gaztek egun erabiltzen dutena, hori iker altunak esplikatko dugu, eta biak ordituko goizuntan gurekin, egunan, Bieri? Egunan. Egunon. Maitena dualde, zurekin hasteko, lapurdi kostaldeko Euskaraz, doktore tesia egiten duzu, Endaiako berezko euskara aipatzen delarik zertaz mintzogira ze gaipatzen ari gira, gira. endaiakoa bakarrik E, Niki tenutzen dana, beraz kostako, lapordik kostako eskarari buruzkoa da, beraz uh, kostataja daitzen den uh, izkera hori, eta endaia biztana kostatajean sartzen da, eta hor uh, sartzen dira endaiatik bireatu bahne, uh, getari bidartea arte, eta horcuna uh, eta azkaine hortik uh, pasatuz, beraz kostalde guzia horcuna uh, eta azkaine bahne. Batasun bat bada hori guzien artean, edo bat, lekuka badira berizitasunak? Bada nik uste, lanai giten harina ezberaz e, maitzak ez dira oinu atera, baina e, iduritzen zaitalere badela e, usutasun bat, edo aski homo geneoa dela ezkera hori, eta bere, bere zaugajiak dituela, eta hori e, edatzen direla leku horietan. getan. Mm -hmm. Bere zitasunak eh, aipatzen badima ditugu, bon, aipatzen algin nuke, psikat adirazkarri adena, edo lehen mehentu batean pentsatzen duguna, aditzaren erabiltzeko manera berezi hori, haipatzen lakzu? Bai, biztan eztehut, denek ezagutzen utela uh, eman nau eta olako uh, adizkiak, piskat uh, bat zontzat direnak, edo peťo bat bezala kontzideratuak direnak. Eta peťo bat da? Eta ez. Eta hori erraitea ez da peťo bat, baina uh, biztan da aditz sistema oso bat da, eta beraz eman nau, baina bigauza eman nauzki, uh, ara ez da simplifikatze bat, aditzoiek askik uh, komplikatuak dira mm -hmm. zentzu batean. Uh, duztu adibide bat emaiteko iragan aldian uh, badugu Uh, adik biga eman fa, sok biga osamandinduz kitzun eta gainera lukutiboa, lukotipoa edo ikatanoka ere sartzen da diben, uh, ninduzkiken tan induzkinen taulako formak biskatu. Uh, luzeskoak mm. direnak, eta coin denak Hori erakusteko adiz sistema oso bat dela eta eta estelapeto bat uh, eman emandau jaitea. E badakigun nondik eldu hori beste euskalkieta desberdinada hori. Alera? Bai, huri da, ba ba baian ez da bakarrik la kostaldean, du berean da, fa bariatzen da, baian uh, Gipuzkoara ino ere edatzen da, eta nik ez tango euskara aztertu baina omen lekeition ere bada mm -hmm. olakoa dizistema bat. Eta hori, bo, e, seitasunetan sartu gabe, deitzena datu ibuaren aldatzea, beraz, zintak e, hori aztegtu dute, eta, eta ara euskararen berezitasun bat, da, eman nahu neri hori, ene hori aintzinerat pasatzea. Mm -hmm hori beraz adirazgahina, ere uh, badira beste berizitasun batzu aipatzen adera, bustidurak edo, hola, simplifikatzen adera teknikoki? Hori bai, da, beraz uh, bustidura aipatzen da, maiz uh, efe, izan intzelaik semperen eta jentzat uh, bere zen, uh, adibidez azkainen, uh, nahiztai ondoko egia izan, uh, nio edo lio oiek haiten zitu zela, semperen jentzat ezta aien euskaran baliatzen eta bai, e, kostalde guzian baliatzen da, ahaina egiten da, eta edo hilja biere elerekin eta hori uh, saajan izkeran bada eta gainera testu zahetan eragertzen da beraz ez da begia. hori atsebandozu bai johantziren daiko iztun bat zuen ganat euskal no nola no pasatu da hori zure ikerketa. izan naiz HTC ara lagunek eman zenbakiak eta hendaiak uh, batzuek haien uh, ataideki didate eta sukalde sukoan egin ditugu uh, garrizzketa horiak ezin nez Bizkipaja izan da, etaina bai, nirelan atata hautatu ditut uh, profila berezi bat edo adinekoak eta, eta angoak et, an etxetik euskaldunak eta ango oskola bildu dudunak. Iker altuna, zurekin txegitzen dugu Euskal ikasketetako mazterreko bigarren urtean zira eta zuk gehiago endaiako gazten izkeran duzu zentratu zure lana zuhaugere endaiera izanki zuk zure aldetik nora lan duzu gai hori? Ba nik eh, zarren hartu berrean eh, hartu dut gazten eh, izkera hori e, eta aztertuna izan dut gazte horien haozko eh, jarduna Eta, ba dakigu, eh, eh, berdin hitz egiten dutela idatiz, baina hori eh, aztertu nola, endaian nola mitzaten ziren, haoz, ze aldaketan abariak dira, gazte batetik bestera. Nola da, grabaketak egiten dira, nola egin ditut hori? Bai, egin ditut grabaketak eh, endaianak zonaldez berrinetan, baina beti egoera informalak eh, grabatuz. Hori tabernetan, Gaztetxean, etxetan, olako egoera informalak. Hmm. Sietasunak e, eman aitzin, e, ondori otik hasiko gira, bai. gaiten alak gazten izkera urhuntzen dela, eh, maitenak, maitenak du aldek aipatu dituen berezitasunetatik? Bai, arras, bai. E, ikusten da, ba, e, baturazko joera bat e, badela, eta euskalkiko berezitasunak galtzen ari direla, pixkanaka, pixkanaka. Hmm. Badak ba zu Galtze hori, moztura hori e, ba, transmisioan edo nun egiten den, e, bada horako, ez da gidin, bai. pistarik? Bai, endaian egoera asko aldatu da, ez? Endaia asko aldatu da urtetik urtera. E, lehen herri euskaldunatzen, e, baserri eta rantzagiroari lotutakoa, eta orain berriz bihurtu da zerbitzuei eta industriari lotutako herria, eta gehiago frantsesdura dura. Eta hor... E, Ni baino bi, bi generazio lehenakoen e, Euskaratik nerera hor transmisioa eten da, eta orain ja Euskara hortatik gutxi gutxi giliten da. Endaia Euskaraz ekimenakari, Endaiaako Euskara, Atzo, gaugeta eta Biak, izen buruko Bela Unaldi Ahteko Mintzaldi ezta bai da da azteazken harratxan lehuntan, Endaiako Euskararen berezitasunaka aipatuko dituen maitena dualde eta endaiako gaztean izkeraz hariko den iker galtuna albisu, aste hartuntako gomitak goizbegin. ena euskalkiaz ari ginenen partean edo berezko euskalkiaz e, ikerra altunazuk beratas gasten erabilera duzu landu eraitzen ziakun e, ba, beste iturri batzuetatik edo edaten zutela gaztek zertan ikusten da hori e, bidez, batuaren presentzia edo gipuzker, gipuzkerarena ere bai? E, adibidez auskeran jota hori osea arrasartua da den Mm -hmm. Adibide bat hori eta gero ba aipatu dituen zenbait derezitasun horiek ba galdu dira baturanzko ioeran. Adibidez, gait sistema hori jada ez da erabiltzen ere arras gutxi eta hala ere bustidura oraindik mantentzen da e, gutxi edo gehi jo Eta e, Gipuzkeratik e, baduela urbiltasuna egin duzu, ala Gipuzkeratik desberintasunak ere badira ez da Gipuzkera bakarik? Ez, bada Gipuzkera erain baina baita ere e, Ipar Euskarriko batu horren influentzia ere, ez e, gazte hauek Ba, jonara jaten dira ikastera, e, ikastolan, eta hori dena, orduan hango influenzia ere jasotzen dute. Zertan adibidez, baitzu, adibidez batzu? Ba, adibidez oso edatua den omen horren erabilera, e, omen erran dizkiote, edo esan beharrean o, e, erran omen diote, ba, omen hori, hori baliatzen da den daian, iparraldo osoan bezala. Eta gero ba, zira ere aurkitu izan dut, batzutan baliatzen dute, Gauza da aldatzen dela egoera batetik bestera. Batzutan gehiago edo bestetan gutxeago erabiltzen dute bata edo bestea. Hmm. Hori beste euskalkiekin e, lotura edo epatzen ala da. Baina e, ere erdaren, e, eragina erdarak Be. ere sartzen dira. Funzian beste hainitz lekutan bezala, baina zuko hori topatze guzu. Bai, hainitz. E, Kontua daen daian bi erdarak sartzen dira. Española eta frantzesa. Hori da adirazgarria. Eta ikusten da, ba, Euskal Herri osoan bezala oroar, ba, gaztek erdararen beharra dutela haien diskurtsoa auzko diskurtsoa erakargarria edo indartxua izateko. Eta ja gazte efektu bat do, indar bat sartu nahi badiote, askotan erdarara jotzen dute. Eta bada horrean konsientzia eh, oartzen dira? Bai, bai, oartzen dira. Eta, dira, bai. Bai. Eta konsientzia ipatzen baitu, hor, erabileraz eh, mintzoginen, bai Endaiako berezko euskara hori badakite, badakite badela zerbait, badituzte jasto batzu ala ere? Bai, badakite. Ta ez benka erabiltzen dute, baino erabiltzen da ere hori efektu bat edo grazia bat sortzeko, baino ez haien egunareko tasunen. Hmm. Et, eta ba, badak gogo bat edo horren berezkuratzeko edo pixkato horitarat buruz berriz joateko, bai. mm, zerrek hartzen aldi horrek? Nola? Zergik zer ahtzen nal die hori, guru zaitu gaztei? Ba... Ahozko horretan, formula berri batzuk ikaztea erdarara izi otzeko, ustez. Ze leengo adinekoek, ba... Ez zuten ahimeste izi erdarara, haien euskara garbiagoa zen, eta ez zuten utxune hori euskara haien euskara. Maiteena du alde, zurekin zurikin segitzeko. Hendaiako mintzoaren berezitasunak aipatzu itugu. Dago, epsikat, osagagiaz edo mintzo bagira. E, zuk zurelanean, haise atxeman dituzu, hendaiako hino mintzatzeko manera hori dutenak, edo kipitu zari dela, hori da zeratzen den ideia ez? Bai, betik itzen ari da, behan bai suztut, uh, kostalde guzia horroak, eta, entazunt, beste egietan ere, jende initz etoji da, eta, ekerreke janduan bezala, endai, aini zaldatu da, egi tikiazen, uxunarekin, uh, aipatzen jaten maiz lotura bat, uxunia balitz bezala piskatzen joa, ez dut, aik uh, eztu behan, suposatzen dut, merkatua antzela, eta, bada, lutura hori, eta, eta gauhegun, endai, aini zaldatu da, Eta kampotik eto dira jende hainitz, bai galdetik, bai jantzisak, bai e, e, ara piskatna esketa hori. Baina e, jant behar da tokikoak ez zirela desa gehtu. Eta nahiz eta ara uai e, ikusiz populakuntza zinez e, bestela jende hainitz, baina ork dira. Eta e, orktako interes gajera jan ikustera joaitea, beztam pena da, penada hori jaita, baina gian askenak baitira. Mm. Zahen ahtekoak gelditu da askenak? horiek be, beste belaunaldiek ez dute transmititu? Uh, Suposatzen dut, uh, latzen duela familia batetik bestera eh, ba, fa, normala den bezala batzuk, batzuk e txetik euskaldunak dira besteak ikastonik e askiak uh, eta horrek uh, egoera aski da eta pentsatut biziki pertsunala dela bakoitzaren uh, bidea <hazien> Mintzaldia bada biak, beraz bieke banen duzuena Mintzaldi ez da, ere bai Maiz iran, du alde, da oztik ateratzea, ba, ba, helbururik? elbururik? Nere, nere aldetik elburualitaik lehenik, daako eskuararen behie emaitza, nola, za genizkera hori nola zen lehenik badela, eta gero nolakoa den, eta, nolakoa zen egiten, baina nolakoa den, zentak, mm hor -hmm. dira, eta, eta konzentzia hartzea hori badela, eta gian uh, partekatzea uh, aberrastazun hori, eta aldatzen da, euskara aldatzen da, eta hori uh, onada, zentak, ganaidu, beti bizirik dela, ez da gibelerat duaiteko elbururik, eta baina uh, aberrastea gure, gure izkuntza. Mm. Iker galtuna, zure aletik... Er El buru bat edo, mintsaldi hojentzat? Bai, ba... E, Amaitena kepatu Euskara asko aldatu dela eta ikusi ea eta, ikusi eta ez da artean ea aldakuntza hori e, arazoa den edo zerbait hona. Eta hortik joatea ez da behar da. ikusi da asko aldatzen dela Euskara eta ba hori ea positiboa edo ez dena nahi hori. Ea ikusiko bai, mintsaldi eztaba dauk emanen duen beti ere e, itoggua eana da biak hendaian e, siak eta eterditan biak izan ent sistema izena dualde dugu Lapodik kostaldeko euskaraz doktore et bat e, prestatzen duzula eta ikikegalunazu Euskal ikasketetan e, Master Biko ikaslea zirela eta zuk hendaiako gazten hizkuntzaren e, erabilera duzula. Aztertzen milesker gurekin izanik birieta pasa euen Pas.